Sziasztok, Váradi Attila vagyok a Rádió 777 Egyenes Beszéd című műsorában, és a római levelet tanulmányozzuk végig, versről versre, mondatról mondatra, sorról sorra, úgy, ahogy azt a Szent Szellem kijelentette Pálnak, és ahogy azt Pálapostól leírta a mi épülésünkre, aki azért írta ezt a levelet, hogy egymás hite által fel tudjunk bátorodni, és hogy minél jobban meg tudjunk nyugodni Istennek a szeretetében. Múlt alkalommal hagytuk abba, hogy Mindannyian védkeztek az emberek, viszont Isten ok nélkül, emlékeztek, ok nélkül kiváltott minket a bűn alól. Ahogyan Jézust ok nélkül elárulták az emberek, vagy ahogy ha mi is ott lettünk volna, talán mi is elárultuk volna őt ok nélkül, ugyanúgy Isten úgy döntött, hogy ok nélkül elküldi az ő fiát Jézus Krisztust erre a földre, hogy meghajolna mi bűneinkért a kereszten, és harmadnap feltámadjon, hogy aki hisz benne, annak örök élete lehessen. Tehát ez ok nélkül adta Isten. Az ő szeretetéből. Emlékeztek, beszéltünk arról, hogy Istennel a feltámadásnál találkozunk. Beszéltünk a szövetségládáról, hogy Jézus Krisztusban Isten kivette a mi bűneinket. A lázadás bűnét, a hitetlenség bűnét és a vezetésben való ellenállásnak a bűnét, hogy Isten vezetésének állunk ellent. Ezt a három bűnt Jézus kivette és rátette a keresztre, ő lett a bűn és mi, akik hiszünk az ő vérében, megmutatta nekünk az ő igazságát, oda adta nekünk az ő igazságát. És Pál azzal fejezte be, hogy igazából így, hogy ingyen kaptuk meg az Istennek azt az igazságát, nincs is mivel dicsekednünk, hiszen nem mi dolgoztunk meg érte, nem mi értük el. És ma erről lesz szó, erről lesz szó, erről a beszámított igazságról, ami többet jelent, mint ártatlanság. Tehát ez nem az, hogy nem követtem el semmi bűnt, hanem egyszerűen olyan tökéletes és igazán lettem téve, mint amilyen maga ott az Atya Isten a mennyben. Tehát nem csak arról van szó, hogy áltatlan vagyok abban, hogy semmi rosszat nem csináltam, hanem olyan tökéletes vagyok, mint aki minden jót megtett. Ugye valahol azt írja az írás, hogy aki jót tehetne, de nem teszi bűne az annak. Tehát olyan tökéleteseké lettünk téve, mintha egész életünkben egyfolytában minden másodpercben minden pillanatban csak jót tettünk volna mindenkivel. Mert Isten ilyen. Isten megáldja és irgalmas a hálátlanokkal szemben. Ő jótevő, és mi is ilyenek vagyunk, amikor az ő fiaivá váltunk. Megbocsátunk a másiknak, irgalmasok vagyunk. Nem várjuk vissza a kölcsönt, mert Isten fiai vagyunk, ahogyan Jézusban vagyunk már, és Jézus sem várta vissza a kölcsönt, és ő is irgalmas volt a, a hálátlanok és a gonosztevők iránt. Tehát erről van itt szó, hogy ingyen ok nélkül tulajdonít neked Isten igazságot. És most ezt fogjuk megnézni, hogy Pál apostol tovább megy a Római Levél 4-ben, ahol meg fogjuk nézni Ábrahámnak a, az élet példáját. Meg fogjuk nézni, hogy Pál, Mire szeretné fölhívni a figyelmünket az Istennel való kapcsolatunkban? Tehát hogyan lehet helyesen Istennel viszonyulni? Fel fogom olvasni a negyedik fejezet első két versét először. Jó, persze lehetne tovább is olvasni, de olvasjuk csak az első kettőt. Ez így szól, hogy mit mondjunk, tehát mit ért el Ábrahám, ami test szerinti ős atyánk, a saját erejéből. Ha ugyanis Ábrahám cselekedetekből igazult meg, akkor van mivel dicsekednie, de nem az Isten előtt. De mit mond az írás? hit Ábrahám az Istennek, és Isten ezt számította be neki igazságul. Végül is a harmadik versig mentünk, jó? Ábrahámról azt kell tudni, hogy ő a zsidóknak volt ugye az ősatya. Pál azért mondja, hogy, hogy amit test szerinti ősatyánk, mert Pál is maga zsidó volt. Tehát ő így hivatkozik, hogy ő a hétvezér, ugye a zsidók egyik hétvezérje, ezt értitek? Tehát, hogy ő volt a pátriárka, az igazi ős pátriárka. Csak nem hét vezér volt a zsidoknál, hanem három, plusz tizenkettő. De most itt az leg, legősibb vezérről beszél, Pálapostól, Ábrahámról. Tehát ahogy elindult az egész zsidóság. Ábrahám eredetileg ugye még Abrám volt, de Pál, mivel a kereszt után írja, ezért már nem a régi nevén szólítja őt, hanem a, az új nevén, amit Isten adott neki. Mert tudjátok, mindig van egy régi nevünk. Az Abrám az valami olyasmit jelent, hogy, hogy apácska vagy apa, olyan, mint az Attila amúgy, és az Ábrahám pedig azt jelenti, hogy ugye népek adja. És mivel pálapostromál a kereszt után írja ezt a római levelet, nem az eredeti nevén a hagyományos, az emberek által adott nevén szólítja Ábrahámot, hanem az Isten által adatott névven keresztül. Tudjátok, mindannyian kapunk egy új nevet Istentől, és szeretné Isten, hogyha mi már így hívnánk magunkat. Mégpedig az a mi nevünk, hogy, hogy az én szerelmes fiam akiben gyönyörködöm. De Isten sokféle nevet ad nekünk. Most viszont térjünk vissza Ábrahámhoz. Ábrahám a zsidók ősatja volt, eredetileg négyezer évvel ezelőtt élt, és 75 évesen szólította meg Isten. Ugye elhívta őt úr Kasdínból, és az apjával el is indultak. Aztán 85 évesen kapott egy ígéretet, hogy fiad lesz, ezt az Egymózes 15, 5 és 6 versekben olvashatjuk. Keressük is ki, mert szerintem azért jó, hogyha átolvassuk az eredeti történetet, amit Pál ugye idéz. 1 Mózes 15, 5 és 6-os versek így szólnak. Azután kivezette az úr, és azt mondta, tekints fel az égre, és számold meg a csillagokat, ha meg tudod számolni. Azt mondta neki, ennyi utódod lesz. Abrám... Hitt az Úrnak, aki ezért igaznak fogadta el őt. Itt a szövegkörnyezet csak annyi volt, hogy, hogy Ábrámnak nem voltak gyerekei, és már a, úgy nézett ki a dolog, hogy az a nála szolgáló, tehát a rabszolga fogja örökölni a házát, meg a vagyonát. Viszont Isten azt mondta, hogy nem a rabszolga fogja örökölni, hanem az ígéret szerint való utódot fogja örökölni. És itt tudjuk, ugye, hogy Jézus Krisztusról beszél, profetikusan Isten. És Ábrahám, bár a teológiája az egy nagy nulla volt, mégis elhitte azt, amit Isten mondott, ezért Isten igaznak fogadta előtt. Nagyon fontos, hogy Isten nem a teológiát szerint fogad el téged igaznak, hanem a szerint, hogy megígért neked valamit, és te azt elhitted. Itt azt mondja, hogy igaznak fogadta el. Csak ennyi, hogy hitt az Úrnak, bízott az Úr szavában, ezért Isten igaznak elfogadta Ábrahámot. Itt még Abrámnak írja, ha megnézitek, az 1 15-ben Abrámként szerepel, de érdekes, hogy pál, viszont úgy fogalmaz, hogy figyeljetek, hármas vers vissza a római négyben, hármas vers, hit Ábrahám az Istennek. Az ószövetségben hit Abrám, az új szövetségben hit Ábrahám. Nagyon fontos, hogy tanuljátok meg az új neveteket. Az ószövetségben az volt a nevetek, hogy bűnösök, az új szövetségben az a nevetek, hogy igazak vagytok. Tehát 85 évesen kapta az ígéretét Ábrahám, most már akkor én is új szövetség szerint hívom őt, hogy fia lesz. És tudjuk jól, hogy Ábrahám nagyon sokat bugdácsolt. Nagyon sokat kellett neki várni, hogy az ígérete beteljesedjen Istennek. Volt úgy, hogy kézi kapcsolták át a robotpilótát, ugye amikor Isten megígér valamit, akkor az olyan, mintha te. A repülőgépen átkapcsolda a és engedett, hogy Isten vezéreljen el téged arra a helyre, ahol az az ígéret beteljesedik. Úgy, ahogy a robotpilóta elvezérli a repülőgépet a célba, és minden viharokon átmegy. Most Ábrahámnál is volt olyan, hogy kézi vezérlésre kapcsolt, de én nem fogom a történetet elmondani, mert a kereszt mögött vagyunk. Isten azt mondta Ábrahámnak, hogy áldoz föl a te egyetlen fiadat, még ha el is követett mindenféle bűnöket, Isten azt mondta, hogy neked egyetlen fiad van, és azt áldozt föl nekem. Isten nem tulajdonította be Ábrahámnak az ő bűnét, amit úgymond hitetlenségből követett el, vagy türelmetlenségből. Azt a bűnt nem is fogom én sem megemlíteni. Aki akarja, olvassa a törvénykönyvét Mózesnek, de én most inkább a kegyelem könyvét olvasom. Ugye itt a négyes versben azt mondjuk, hogy aki fáradozik, annak a bért nem kegyelemből számítják be, hanem azért, mert tartoznak vele. Aki pedig nem fáradozik, hanem hisz abban, aki megigazítja az istentelent, annak a hite számít, vagy tulajdonítatik igazságnak. Tehát nagyon fontos, hogy mi élhetünk úgy, hogy nem kegyelemből akarjuk, hogy Isten beszámítja, hanem azért, mert tartozik velünk, de hát ez milyen már? Hát bizniszelünk Istennel, hogy... Hát, Istenem, azért kéne megadnod nekem ezt, meg azt, mert már elég jó dolgokat tettem. Fizettem a tizedet, jártam gyülekezetbe, és így tovább, és így tovább. Jó tettem, árvaházakat alapítottam. És akkor így ráfogjuk Istenre, hogy Isten, te tartozol nekem azzal, hogy beszámíts ezt az én jóságomat igazságnak. De az ötös versben azt mondja, hogy aki pedig nem fáradozik, hanem hisz. Ábrahám. Semmit nem csinált, semmit nem csinált, éppen panaszkodott, hogy nem lesz utódom. Isten meg azt mondja, hogy figyelj, Ábrahám, én szeretlek téged, nézsz el az égre, ennyi utódot adok neked. És Ábrahámnak gyermeki hite volt, nem kezdett el agyalni, nem kezdett el teológizálni, hanem nem kezdett el a vetés törvényével foglalkozni, hanem egyszerűen hitt az Istennek, aki megigazította. És ez a hite be is számítatott Istennél. Most erre lehetne mondani a Jakab leveléből, de hát igen, Ábraham viszont föl is áldozta volna majdnem az, a fiát, ugye, mint egy hit cselekedetet hajtott volna végre. Nagyon jó ez a meglátás. Ábrahámnak valóban nem volt a hite cselekedetek nélkül való. De milyen cselekedet volt? Nem a kőbevésett törvényt cselekedte meg Ábrahám, hanem Istennek volt egy baráti kapcsolata Istennel, és Isten szólt neki, hogy áldoz fel a fiadat. Ez egy rémát kapott, egy kijelentést kapott, olyan, mintha ma neked szólna Isten, hogy menj ki az utcára, és ott fogsz találkozni egy emberrel, és mondd el neki az evangéliumot. Tehát ez egy, körülbelül egy ilyen dolog volt, és Ábrahám ugye meg is vajutta azt, hogy <kül> de ne menjünk ilyen előre, mert, <kül> mert erről még lesz szó itt a Róma 4-ben, az a lényeg, hogy Ábrahámnak a cselekedete, az azt jelentette, hogy amit Isten mondott, azt ő elhitte. Értitek? Még ne szaladjunk előre, mert itt még lesz szó a négyes fejezet végén. Én csak arra akartam följönni a figyelmet, hogy Istennel milyen a kapcsolatunk, egy üzleti kapcsolatunkon Istennel, hogy mivel én, Uram, ezért te is csináld meg, vagy pedig egy baráti kapcsolat, hogy Isten megígért valamit, és mint a barátodnak elhiszed. Emlékeztek, Pál azt mondja, hogy a dicsekrész ki van záratva. Pontosan azért, mert a dicsekrész úgy működik, hogy a saját erődből teszel valamit, és ezért elvárod az elismerést. Amikor én egyszer kitakarítottam a Vajtán a Bibliosoliban a kastélyba, önszántamból a lépcsőházat, és poros volt, miközben takarítottam már azon járt az agyam, hogy nem igaz, hogy, nem, hogy, hogy én vettem észre, és nem a másik, és legalább valaki megjegyezni, hogy de jó, hogy Attila, hogy kitakarítottad. És már is, pedig egy jó szándékból elindult, jó cselekedet volt, mégis mi lett a következménye? Egyből jött a büszke ego, meg minden, hogy fú, azért egy kis elismerés, egy kis megpaskolás nem átana, ugye? Viszont nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogy Isten nem lehet ami adósunk. Isten nem adózzik neked semmivel, mert ő kifizette a bűneidért az árat. Még amivel telennél adós Istennek, azt is kifizette. Viszont egy dologgal vagyunk adósok, hogy egymást szeressük, mert Isten is szeretett minket. Ahogy ő szeretett minket, mi is így szeressük egymást. Amikor tettekről van szó, ugye akkor elvárunk, és bizonyítani akarunk, és meg akarunk felelni, mert nem hisszük el, hogy Isten szeret minket. Amikor te még elvárod Istentől, hogy legyen jó hozzád, azzal azt bizonyítod, hogy igazából nem hiszed el, hogy ő jó hozzád. A hit, ami ábraámnak a hite volt, az Isten szeretetében bízik, és csak itt találod meg a megigazítást, hogy mivel Isten szeret engem, ezért fog engem megáldani, és ezért szeret engem. Isten elfogad téged, ahogy vagy, de jobban szeret, hogy úgy hagyjon, ahogy vagy. Ez nagyon fontos. Isten beszámítja neked az igazságot. Ez 11-szer szerepel a Róma 4-ben, vagy úgy is mondja a Károli fordítás, hogy áttulajdonítja neked. Olyan, mintha lenne egy bankszámlád, és átutalnának neked az összes tartozásodnak az összegét, <kül> úgy átutalnák, hogy nem csak az összegét, hanem a kamatokat is, meg az életedben levő összes felmerülő tartozást, előre mindent kifizetnek. Hát átutalták a bankszámládra Istennek az igazságát. Nem egy jó hír, hát ez fantasztikus. Tehát nem arról van szó, hogy munkálkodsz. Menjünk tovább. Hatos vers. Ahogyan Dávid is azt az embert mondja boldognak, akinek az Isten cselekedetek nélkül tulajdonít igazságot. Boldogok, akiknek meglettek, bocsátva, törvényszegései, és akiknek ellettek fedezze bűneik. Boldog az az ember, akinek az Úr nem tulajdonít bűnt. Ezt mondja Dávid, amikor ugye, Becsábéval vétkezett, és a próféttal jött, ne, jött hozzá, hogy Dávid baj van. És Dávidnak elmondta, hogy te vagy ez az ember, aki vétkeztél. Dávid csak ennyit mondott, hogy, hogy vétkeztem az úr ellen. És még mielőtt kimondhatná az összes bűnbánó imáját, meg még az áldozatokat, ugye az ószövetségben, ha te védkeztél áldozatokat kellett bemutatnod, még mielőtt tovább gurulhatott volna Dávid a lejtőn, a bűnbánatnak a lejtején leállítja Nátán profita, és ezt mondja. Az úr is elengedte a te vétkedet, nem halsz meg. És bár ugye a vétkek következménye tovább folytatódott Dávid életében, tehát mindenféle háborúskodások történtek, mert az emberekkel való kapcsolata ugye emiatt sérült, viszont az Istennel való kapcsolata automatikusan helyreállt. Tehát azt kell meglátnunk, hogy az Úr is megbocsátotta a vétkedet, nem hasz meg. Ezt mondja Dávid, ez, ezt a Zsoltárt, amit itt idéz, 32. Zsoltárban volt egy ilyen bűnbánat imája. Tehát nagyon fontos, hogy Isten nem tulajdonítja a védkeidet, és már el is lettek fedezve, nem csak hogy elfedezve, hanem el is lettek törölve. Ugye erről beszéltünk az előző alkalommal. Szeretnél boldog ember lenni? Szeretnél áldott ember lenni? Akkor fogad el most hitáltal, ahogy hallgatod ezt a tanítást, hogy megvannak már bocsátva a bűneid, már, már ott vannak a függöny mögött ellettek tüntetve, Isten nem nézi a te bűneidet. Nem tulajdonítja neked a bűneidet. Jézusnak tulajdonította a te bűneidet. 9-es verstől megyünk tovább rendben. Ezt értitek, ugye, ez egy nagyszerű hír, én nagyon szeretem a római levélnek ezt a negyedik részét, mert annyira jól elmagyarázza az istennel való egyszerű gyermeki kapcsolatot, hogy amit ő mond, az úgy van. És ha ő azt mondja, hogy nem vagy bűnös, akkor bárki bármit mond, még a te saját vádló lelki is is mond, mondhatja, hogy bűnös vagyok, nem vagy bűnös. Ha vádol a lelkiismereted, akkor merítkezzél be, mert azt mondja a Biblia, hogy a bemerítkezés az nem más, mint, a lelki, mint jó lelkiismeretért. Való könyörgés Istenhez a feltámat Jézus Krisztus által. Hogy kérhetsz az Istentől egy olyan lelki ami már nem vádolt téged. Erről a Péter beszél az első levele harmadik fejezetében. Kilences verstől folytatjuk. Most tehát ez a boldognak mondás csak a körülmetélteknek, ugye csak a zsidóknak szól, vagy a körülmetéletlenek is, tehát a görögöknek, pogányoknak is. Valóban azt olvasjuk, hogy Ábraham hit az Úrnak, aki ezért igaznak fogadta el őt. De milyen állapotába fogadta el igaznak? Körülmet éltem? Tehát már, már úgy, hogy ke, már kicsit kapott ilyen keresztény tanítást? Már kapott kicsit tó 10 tíz parancsolatot? Már, már benne volt ebbe a zsidó hitben? Vagy benne volt a keresztény egyháznak az összes törvényében? Meg tudjátok, hogy ha ennek és ennek és ennek megfelelsz, konfirmálsz, akkor majd igaznak elfogadunk, befogadunk az egyházba. Körülmetélten, vagy körülmetéletlenül? És azt mondja pál, nem körülmetélten, hanem körülmetéletlenül. Tehát úgy, ahogy volt szakadtul csövesen sátánista rocker ruhában, cigivel bűzölögve a szájában, bálványokkal tele kitetoválva, ilyen állapotában fogadta el Ábrahámot. Most értsitek jól a hasonlatot. Nem akarta megbotránkoztatni senkit, csak az a lényeg, hogy Ábrahámot úgy fogadta el Isten, körülmetéletlenül, pogányként, ahogy van. 11 -es. Sőt, a körülmetélkedés jelét is körülmetéletlenül tanúsított hite igazságának pecsétjéül kapta. Tudni azért, hogy atya legyen minden körülmetéletlen hívőnek is, hogy azok is igaznak legyenek elfogadva, és hogy atya legyen azoknak a körülmetélteknek is, aki nem csak körül van metélve, hanem nyomába is lép atyánk Ábrahám körülmetéletlenül tanúsított hitének. Hát ez jó, bele lehet gabajodni ebbe a szövegbe, Az a lényeg, hogy teljesen mindegy, hogy te melyik egyházba jársz, teljesen mindegy, hogy hány miatyánkot mondtál, hány konfirmáció, hány adtál tizedet, teljesen mindegy, hogy mennyire vagy jó keresztény, abban a pillanatban, hogy te nyomába lépsz Ábrahám körülmetéletlenül tanúsított hitének, igaznak vagy elfogadva. Igaznak vagy elfogadva. A törvényben 613 betarthatatlan parancsolat volt, Hogyha a 613 számot megfordítod, akkor kijön az, hogy 316, ez tudom, csak egy ilyen játék, de ebből már is tudjuk, hogy János 316, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszerűlt fiát adta, hogy aki hisz ő benne Jézusban, elne hanem örök élete legyen. Azért hitből, hogy biztos legyen az ígéreted. Mert hogyha te cselekedetből tennéd meg, akkor mindig a teljesítményet számítana, és a cselekedeted az ugye olyan, mint a rossz boiler, hogy hol hogy ingadozik, hogy hó meleg vizet ad, hó hideg vizet ad. Tehát egyszerűen kiszámíthatatlan az emberi cselekedet, mi se vagyunk megbízhatóak. Most épp a Facebookon voltam fönn, és elkezdtek keresztények egy valamilyen tanítót kritizálni, hogy tévtanító. És akkor leírták, hogy mer a Biblia ezt mondja, ő meg azt mondja, mer a Biblia ezt mondja, ő meg azt mondja. Én meg könyörgöm, nem a, az, nem a tiszta tanítás fog üdvözíteni téged, hanem a Jézus Krisztusba vetett hit. Persze, lehet, hogy lesz következménye annak, hogy butaságot tanít, de Isten nagyobb, és még azt is helyre tudja állítani, ahogy amikor Józsefet bedobták a kútba, Isten azt is helyreállította. A testvérei rosszat akartak, de Isten jót hozott ki belőle. Tehát ne a testvéreket, a tanítókat, ne a tanításaik alapján ítéljük el, hanem a szívüket nézzük, ugye ők is azt akarják, hogy minél, minden ember megmeneküljön, minden ember üdvözüljön. Lehet, hogy butaságokat tanítanak, nem baj, én is lehet, hogy butaságot tanítok. Tesók, van olyan tanító, aki százszerzalékosan tanít? Tudok egy-egy Jézusnak hívják. Viszont a kegyelem az azért jó, mert az Ábrám körülmetéletlenül tanúsított hitét követjük, és lehet, hogy Ábrámnak nem volt egy óriási teológiája, lehet, hogy nekünk sincs. Hogyha tudod azt, hogy Jézus meghalt a bűneiért? és föltámadt, és téged belemerített az ő saját szeretetébe, a saját igazságába, hogy te nem bűnös, hanem igaz ember vagy, már mehetsz az utcára prédikálni. Már mehetsz zülekezetet alapítani. Nem kell nagy tudás. Én is így kezdtem, ha hiszel Jézusban. Ennyi. Úgyhogy nem kell ilyen nagy keresztény szabályokat fölvenni magadra, hogy majd, ha megfeleltél száz pontnak, akkor már alkalmas vagy. Nem, menjél hirdesd az evangéliumot, állj vele, vele elő, akár alkalmas, akár alkalmatlan időben. A Bibliát meg azért olvas, hogy te magadat ugye, képezzed, de, de nem azért, hogy Istennel jóba legyél. Istennel azért vagy jóba, mert meghalt Jézus a bűneidért. Ez, ez világos, ugye? Na, akkor menjünk a 13-as verstől 16-osig. Mert Ábrahám vagy az utóda nem a törvény, hanem a hitből való igazsága alapján részesült abban az ígéretben, hogy örökölni fogja a világot. Hiszen ha a törvény emberei az örökösök, akkor üressé lett a hit. Vagy egy másik fordítás szerint hiába valóvá lett a hit, és valóra válthatatlan az ígéret, mivel a törvény csak büntetést vagy haragot eredményezhet. Ahol azonban nincs törvény, nincs törvény szegés. Azért adatott tehát az ígéret, a hit alapján, hogy kegyelemből, vagyis ingyen ö, érdemek nélkül jó indulatból legyen, és így bizonyos legyen az ígéret. Ábrahám minden utódja számára, de most ugye nem csak a törvény alatt élő zsidóknak, hanem az Ábraám hitét követő, hogy mond pagányoknak is. Ő mindnyájunknak az atya. Tehát ő mindnyájunknak a pátriárkája a, a hétvezére, ha úgy tetszik. A, ő a hitvezérünk, nem hétvezér, hanem hitvezér. És Ábrahám hitáltal üdvözült. Ami nagyon fontos, hogy tudjátok mi az, ami kioltja a hitet? Nem a bűn. Ismétlem, nem a bűn oltja ki a hitet. Nem a bűn teszi hiába valóvá a hitet. Amúgy pont fordítva, a hit teszi hiába valóvá a bűnt. Tudjátok miért? Mert amikor te elkezdesz hinni Istenben, van egy problémás terület az életedben, ami a taggódsz vagy, amibe újra és újra elbuksz. Azt a dolgot hittel rábízod Istenre, hogy az ő, mond robotpilótája vegye át az irányítást, ezt ugye úgy hívjuk, hogy Szent Szellem, a szentlélek. Hogy egy területet, amikor átadsz Istennek, uram, nem bírok ezzel a problémával küzdeni. Legyen az anyagi, legyen az betegség, legyen az ilyen megkörnyékező bűn, ami mindig visszajön. Ha ezt a problémát rábízott hittel Istenre, akkor Isten ezen a területen is igaznak fogad el. Ezt Tehát arról van szó, hogy nem a törvénycselekvése által jössz ki és leszel igaz vagy tökéletes az életednek az adott területén, hanem azért, mert te hiszel. Hogyha szeretnél ébredést Magyarországon, akkor valamivel állj le, állj le a törvényel, állj le a betűnek a prédikálásával, hogy csak így a jó, csak úgy a jó, csak én tudom ezt, csak az az igaz, amit én mondok, csak az az igaz, amit a gyülekezetem hirdet. Aki nem úgy hirdeti, mint a gyülekezeten, az tévtanító. holott tudjuk, hogy Jézus azt mondta Jánosnak. János egyszer azt mondta, hogy Jézus, láttunk egy ördögűzőt, aki... Ördörőket űz a te nevedben, de nem úgy csinálja, ahogy mi. Ezért eltiltottuk. Rendben van? Erre Jézus beszól Jánosnak. Jaj, János, hát nem tudod, hát. Aki nincsen ellenünk, az velünk van, és aki, aki az Isten országába gyűjti be a, a hívőket, azt te ne tiltsad el, mert amikor az kiűz egy démont az én nevemben, az nem tud engem gyalázni. Akkor aki ott Megtér az az ember, meg kinegy a démon belőle, az már is engem fog dicsőíteni. Ne tilsd el azért, mert nem úgy prédikál. Ha ő nem verső versre prédikál, akkor ne el. Ha nem kiabálva prédikál, akkor se tilzsd el. Ne el, mert nem a játékszabályok alapján igazít meg Isten, hanem a te hited alapján. Minden, ami nem hitből van, az bűn. Ha te azért teszed, mert meg vagy győződve, hogy szerinted így jó, akkor, akkor hirdesd az igét, állj elő akár alkalmas, akár alkalmatlan. Csak tedd bele, hogy Jézus Krisztus keresztjén elvégeztetett a te összes bűnöd. És hirdesd az Urat a te meggyőződésed szerint. És ha meg valamiben ellentmondasz az igének, majd Isten rá fog vezetni téged. Nyilván Isten nem fog rád haragudni, mert valamit még rosszul olvastál ki, vagy máshogy, vagy én is rosszul olvastam ki. Hanem majd amikor oda jutsz, akkor... Ugye Isten úgy is kimunkálja bennünk. Itt egy barátságról van szó. Isten nem fogja kiírni az égre mindig, hogy hülye vagy, hogyha egy betűt meg egy jottát eltévesztesz. Ha törvény alatt akarsz lenni, akkor viszont igen. Akkor viszont mindig az lesz kiírva, hogy bűnös vagy. Akkor nincs az az ember, aki, aki egy jottát és veszőt normálisan tanítani a Bibliából, mert mindannyian kicsit módosítjuk. Hát ilyenek vagyunk. Viszont Isten igéjét nem lehet Eltörölni, akár az ég a földre elmúlik, az Isten igéje örökre megmaradt, tehát nem rajtunk múlik az, hogy az Isten igéje az szegény meg van-e védve, vagy nincs. Hát pont, hogy az ige véd meg minket, nem mi védjük meg Isten igéjét. Tehát nem kell belemenni ilyen törvénykezésbe, hogy most ki mit hirdet. Ha a törvény emberei az örökösök, akkor üresé vagy hiába valóvá lett a hit. Hogyan lehet tehát a hitet hiába valóvá tenni? kezd el hirdetni a törvényt a keresztényeknek? És akkor meghül a hitük? Nem lesz gyermekhítük, nem mernek majd nagyokat kérni, nem mernek majd gyógyulást kérni, nem mernek majd áldásokat kérni az életükben, nem mernek majd előléptetéseket kérni az életükben, nem mernek majd olyan dolgokat kérni, hogy, hogy áldás lehessenek, hiszen a törvény az csak átkodhoz. Viszont ha elkezd hirdetni a hitet, hogy te azért vagy igaz, mert Isten szeret téged, és mert te bízol benne, mint az ő jó barátjában, akkor Isten meg tud téged áldani, meg tud gyógyítani. Sőt, ahogy Jézus mondta, hogy mindezeket már meg is kaptátok, csak azt kell lehenni, hogy a gyökere a problémádnak már ott van a kereszten kétezer éve. Ha te ezt hiszed és kimondod a problémának, akkor a probléma, aki hazudik, mert nem akarja elismerni Jézus Krisztust, akkor ezt a problémát te megdorgálhatod, hogy mennyire elmertén mert én Jézus Krisztus keresztjében igazítva és én ott vagyok a mennyeigekben felültetve Jézus Krisztussal. Ezt értitek, ugye? Tehát nem törvény által, hanem hit által működik a dolog. Csak higgyetek Istenben, ezt mondta Jézus, higgyetek Istenben, mert ha akkor a hitetek lenne, mint egy mustármag, akkor a hegynek is szólhatnátok, a problémáknak is szólhatnátok, a mindenféle nyavajáknak szólhatnátok. Jézus a lázt konkrétan megdorgálta. Vagy a szelet lecsillapította. És akkor mindig azt kérdezem, hogy miért nincs hitetek? És én, én, én nem azt tanítom, hogy az én szavamnak van ereje, szó sincs róla. Én tudjátok, mit hirdetek? Mert vannak, akik azt tanítják, hogy ilyen isteni szókimondó erőnk van. Lehet, hogy így van, nem tudom, de én inkább kicsit odabújnék Jézus mögé, és azt mondom, Jézus, te parancsold meg ennek a viharnak, vagy te parancsold meg ezt, vagy parancsold meg nekem, hogy én képes legyek erre, képes legyek vizen járni, és akkor menni fog. Ugye ez a hitben járás, hogy, hogy Jézussal megbeszéljük ezeket a dolgokat. Mert én sem értek mindent. És te sem értesz mindent, viszont Isten így is szeret ez a jó benne. Ugye ahol azonban nincs törvény, ott nincs törvényszegés. Tehát ahol a barátok nem fektettek le egymás közt ilyen mindenféle szabályokat, akkor ott nincs miről beszélni. Ezt értitek, ugye? Menjünk tovább, a 17-22-es verseket olvasjuk. Ugye Ábrán minnyájunk atya, Isten színe előtt, ahogy megvan írva, sok nép atyává tettelek, ugye, elszenti az Ábrahám név. Mert hitte, hogy Isten megeleveníti a holtakat, és létrehívja a nem létezőket. Reménység ellenére is reménykedve hitte, hogy sok nép atyává lesz, ahogyan megmondatott eny lesz a te magod. A hit az azt jelenti, hogy úgy hiszel, ahogyan Isten neked mondta mert hitében nem gyelgült meg, amikor arra gondolt, hogy száveszendős lévén elhalt már saját teste, és sára méhe is elhalt. Isten ígéretét se vonta kétségbe hitetlenül, sőt, megerősödött a hitben, dicsőséget adva Istennek, és teljesen bizonyos volt afelől, hogy amit Isten ígér, azt meg is tudja tenni. Ezért Isten ezt be is számította neki igazságú. Ez a 22-es versekig olvastam. Miről beszél itt Pál apostol? Az, hogy Ábrahám Isten színe előtt lett a mi atyánk, ahogy mi is Isten színe előtt állunk, színről színre, egyre jobban megismerjük az ő dicsőségét, bár most látunk tükör által látunk de egyre jobban megismerjük az ő dicsőségét, és elváltozunk hitből hitbe dicsőségről dicsőségre, erőről erőre, ahogy csodáljuk Jézus Krisztust. Azt mondja Isten, hogy sok nép atyává tette Ábrahámot. Miért tette sok nép <kül> Mert megtartotta a tíz parancsolatot. Nem, hanem mert hitte, hogy Isten megelemeníti a holtakat és létrehív a nem létezőket. Ez Istennek a két legfontosabb tulajdonsága. Az egyik az, hogy a semmiből teremt, a másik az, hogy föltámasztja a halottakat. Tehát Isten nagyságára nézünk, Istennek a hatalmára nézünk, Istennek a lehetőségeire nézünk, Istennek a képességeire nézünk. Isten azt számítja be igazságul, amikor te az ő képességeire nézel amikor igazán bízol benne. Ugye hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. Aki Istennek tetszeni akar, ugye azt annak hitáltal kell járulnia Istenhez, és Isten megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Tehát nagyon fontos, hogy hogyha te nem bízol Istenben, akkor nem lehetsz neki kedves. Viszont ha meg úgy érzed, hogy szeretné bízni Istennek, akkor kérjél hitet Istentől, ahogy egy apuka is kért hitet Istentől, akinek volt egy Epilepsiás vagy valamilyen rohamos fia, és azt mondta, Jézus, hiszek, de segíts a hitetlenségeben, növeld a hitemet, add, hogy el tudjam hinni. Istennek ez a vágya, hogy mi benne bízzunk, hogy ne kérdőjelezzük meg az ő hatalmát, az ő nagyságát, az ő lehetőségeit. Amikor azt mondja, hogy ennyi lesz a te magad, hát ott egy hatalmas nagy csillagselegről beszél, nem azt mondja, hát lesz egy pici magod, nem. Annyi magod lesz, annyi utódod lesz, mint égen a csillag. Hát Isten, amikor kimond egy áldást az életedre, akkor azt ő meg is akarja tenni, és az az Isten dolga, hogy tudjunk hinni benne, tudjunk abba hinni, akit ő elküldött, ugye Jézus Krisztus. És nagyon érdekes, hogy azt mondja, hogy reménység ellenére is reménykedve hitte, hogy sok nép lesz. Ha Ábraham életét megnézzük, akkor a külső cselekedetek nem mindig ezt igazolják, de... Mit mond a Biblia? Hogy a szívében ő azért reménykedve hitte. Ez nagyon fontos, hogy nem a látszat szerint ítélünk, nem a cselekedetek szerint ítélünk, hogy megtorpanunk a hitben, meg bármi, és akkor egyből elítéljük a másikba, Hát, nincs is hited. De van hitte, csak kételkedik. Van hite csak már nehéz neki kibírni. De itt azt mondja, hogy, hogy igazából a belül a szívében nem gyengült meg a hitében. Nem gyengült meg a hitében. Tehát ő azért ott volt ez a reménység benne. Hanem százeszendős volt már, hát 75 25 éven keresztül kellett kitartani a hitben, azért az, az nagyon sok. Viszont nem vont a kétségbe, hanem megerősödött a hídben, dicsőséget adva Istennek. Tudod, amikor megerősödsz a hitetben, akkor fogsz dicsőíteni. Amikor megerősödsz a hitetben, akkor fogsz dicsőíteni. És itt ugye pár tényleg a kegyelem szerint írja, tehát nem is írja le a hibáit. Ábrahamnak, és ez annyira fantasztikus. Képzeld bele magad a római levélbe, hogy Isten így ír rólad. Soha nem írja le a hibáidat. Azt mondja, hogy Isten ígéreteit sem mondta kétségbe hitetlenül. Ószövetség szövetség nem ezt írja, az új szövetség ezt írja. A kereszt után ezt írja. Tehát nagyon fontos, hogy a kereszt után te már így látod a szomszédodat, így látod az embertársaidat, mert Istenben vagy, és Isten így lát téged. Tehát itt nem vádolja Pál, ugye a kegyelem nem vádol, hanem igazzá tesz. Nem vádol, nem igazát, Nem a hibákat kell nézni, hogy ki mit hóront el, hanem azt a jót, ami megvan benne. Azt kell nézni. És ezt mondja Pál, ugye, hogy teljesen bizonyos volt afelő, hogy amit Isten megígért, azt meg is tudja tenni. Isten így lát minket, hogy te teljesen bizonyos vagy. Abban, amit Isten megígért neked, azt meg is tudja tenni. Hogyha te Jézusnak a kegyelmét nézed akkor Jézus a te hitedet látja. Viszont, ha te Istennek a törvényét nézed, akkor Isten a te bűneidet és hitetlenségedet látja. Ugye nem jó játék ez. Inkább maradjunk annyiba, hogy Jézusnak a kegyelmét látjuk, jó? És akkor ő látja a te hitedet. És azt fogja mondani, hogy menj el, a te bűneid, vegy fel az ágyadat és menj haza. Vedd fel a problémáidat, amiben nyöszörögtél, és menj haza. Ha azt mondod, hogy hát Uram, nincs emberem, akkor is ezt fogja mondani. Nincs emberem, aki segítse, akkor is azt fogja neked mondani Jézus. Vedd föl az ágyadat és menj haza. Nem az emberre kell várnod, hanem Jézus Krisztussal kell várnod, pontosabban már nem kell várnod, hanem el kell hinned, hogy ő már eljött, és meghalt a bűneidért, meghalt a problémáidért. Vedd föl az ágyadat és menj haza, és ennyi lesz a te magod. Ezért Isten be is számította neki igazságú. 23. vers de az, hogy beszámította neki igazságul Isten, nem egyedül érte van megírva, hanem értünk is, akiknek majd beszámítja, ha hiszünk abban, aki feltámasztotta a halottak közül Jézust, ami mi úrunkat, aki halára adatott bűneinkért, és fel lett támasztva Tehát én itt már kicsit belekevertem azt, hogy igazából ezt neked is beleszámítja Isten, de ezt azért mertem megtenni, mert itt mondja, hogy nem csak Ábrahám miatt van megírva, hanem értünk is van megírva. Tehát Te, aki ma itt vagy a XXI. században is hallgatod a rádiót, te érted is meg lett írva, hogy Isten beszámítja neked is igazságul, azért, mert hiszel Jézus Krisztusban. Abban a Krisztusban, aki a bűneidért lett halára adatva, és abban a Krisztusban, aki a te megigazulásodért lett föltámasztva. Tehát többé már nem úgy hiszel Jézusban, hogy a világ megváltója, hanem úgy hiszel Jézusban, hogy az én személyes megváltóm, és behetesítheted a nevedet, hogy mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszerűbb fiát adta, hogyha Váradi Attila hisz ő benne, akkor el nem veszik, hanem örök élete van. Értitek? Tehát ez értetek is belet számítva, meg értem is be számítva, és ez egy nagyon jó hír. Ábrahám elhitte, amit Isten mondott. Én arra bátorítalak ezek után, hogy amikor a Bibliát olvasod, akkor ne a törvényeket el kiolvasni benne, mert azok ott vannak a kereszten. Azok arra valók, nagyon is arra valók, hogy rájöjé, hogy te egy képtelen ember vagy. De a törvényekben te Istent látod meg, hogy ő viszont az összes törvény betartotta, amikor az ige testé lett, a betű testé lett. Értitek? A betű, a törvény testé lett. És betartotta Jézus az összes parancsolatot, az összes törvényt és most már te a szellem által vagy vezérelve. Az Istennek a szellemek ki fog áradni a szívedben, ahogy ezt az, ezt az egész üzenetet egyre jobban és jobban megérted, forgassad a szívedben. Engedd meg Istennek, hogy átöleljen, engedd meg, hogy a barátod legyen, engedd meg, hogy ígéreteket tegyen neked. Engedd meg, hogy olyan kijelentéseket adhasson neked, mint Ábrahámnak is adott. Igazából a hitetlenségünk az, ami... Miatt nem tudjuk elfogadni Isten jóságát sokszor, mert kételkedünk, önmagunkra nézünk, vagy arra, hogy az emberek mit mondtak. De tudjátok, az számít, amit, hála Istennek, az számít, hogy amit Isten mondott, hogy te igaz ember vagy. A 2 Korintus 5.17-től szeretném befejezni, is bátorításként. 2 Korintus 5.17 Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régi elmúlt és íme újjött létre, vagy újjá lett minden. Mindez pedig Istentől van, Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával, Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Tehát most már te kimész az utcára, és békélteted az emberek, embereket Istennel. Tehát nem Istent kell kibékíteni az emberekkel, hanem temész akár munkai iskola, bárhova, vagy csak ott vagy, és elmondod, hogy tudtad, hogy Isten már kibékült veled 2000 éve? Rád bízta a békeltetés igényét, tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel, mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Vagy ha lefordítjuk magyarra, hogy mivel Jézus nem ismerte a bűnt, de Isten bűnné tette őt, ezért minket, akik ismertük a bűnt, olyan igazzá tett, Amilyen igazságot mi még soha nem ismertünk, az az átadlan, szent, tökéletes, dicsőséges igazságot, megigazulást, hogy te olyan igazad mint Isten. Ezt te nem ismerted, de ezt hozta el Jézus Kisztus. Ezt elhiszed, testvérem, mert ez a lényege az Istennel való bizalmi kapcsolatodnak. Hogy te már új teremtés vagy, te már nem vagy bűnös. A törvény kimondta, hogy bűnös vagy, de ahogy elérkezett a hit, és beismerted, igen, igazad van, atyám, Istenem, önmagamban bűnös vagyok. Semmit nem tudok normálisan csinálni. De hogyha elfogadta Jézust, mert hiszed azt, hogy meghalt a bűneidért, eltemették föltámat, onnantól kezdve Isten nem azt mondja, hogy bűnös vagy, innentől kezdve te se hívjad magad bűnösnek, és ne hívd az embereket se bűnösnek, bár tudjuk, hogy vannak problémák, de nem a láthatókra nézünk, hanem kezdjük el megigazítani saját magunkat is, és az embereket is. Ugye mi az arany szabály? Amint szeretnéd, hogy vele cselekedjenek, te is úgy cselekedjél másokkal, igaz? Ha megnézed az összes elítélt, azt mondja, hogy ártatlan vagyok. Szeretnéd te is, ugye, hogy ártatlannak tartsanak. Akkor te is kezd el ártatlannak tartani a többieket, mert ők is ezt szeretnék. És mindannyian az egész világ nyők a bűn alatt, és ezt szeretnék az emberek meghalani, hogy ők ártatlanak. Hogy olyan ok nélkül meglettek igazítva. És ezen keresztül kapcsolatban léphetnek Istennel, és kitárulhat a mennyország az összes szellemi áldás Krisztusban az ővék lehet, meg a miénk lehet. Mikor, hogyha hiszünk, Istenben, aki föltámasztja halottakat és a semmiből létrehoz. Te halott voltál, én halott voltam. A te igazságod a semmiből jött létre. Mert nem volt igazságod, most pedig neked lett tulajdonítva a igazság a mennyből. Te halott voltál a bűneidben, de föllettél támasztva. Érted már, hogy Isten, hogy munkálkodik? És én szeretném, hogyha gondolkodnál az, hogy az életed mely területén van halál, mely területén van üresség vagy hiány, szükség. Szóval amikor Jézus meglátott egy szükséget, akkor mindig odament és betöltötte azt a szükséget. Egyedül azoknak az embereknek nem töltötte be a szükségeiket, akik elkezdtek okosak lenni és vitatkozni. Szerintem nem, nem muszáj okosnak lenni ilyen értelemben így Isten előtt, hanem egyszerűen csak menjünk oda hozzá, Uram, itt van ez a probléma, azt hallottam rólad, hogy Te képes, hogy föltámasztani a halottakat, képes vagy a semmiből létrehozni dolgokat. Nem tennéd meg ezt értem is? Úgyhogy erről lenne szó, én köszönöm a figyelmet, és jövő héten fogjuk folytatni az ötös fejezettől. Az Istennel való békességről lesz szó. Isten szeret bennünket úgy, ahogy vagyunk, de jobban szeret minket, mint amilyenek vagyunk, ezért szeretné megváltoztatni a gondolkodásunkat, és ha megfelelő a gondolkodásunk, akkor már az életünk is megfelelő mederben fog terelődni. Istennek egy vágya van, hogy élő, bíző, élő bíz, bizalmas, bízó hited legyen benne. Aki számítasz Istenre. Aki nem csak így hébe néha, hát, ha vajon Isten segít, hanem tényleg számítasz számít rá, egy jó barátra. És Jézusra van szükséged. Jézusra van szükséged, Ő a te igazi mennyei barátod. Nincs mivel dicsekednünk, viszont Krisztusban minden a miénk lehet. És tudod, amikor te ingyen kapsz Istentől valamit, akkor nem, nem fogsz dicsekedni? Nagyon-nagyon hálás lesz. Lehet, hogy egy pici dolgot kapsz. Lehet, hogy csak annyit, hogy valaki barátilag ingyen levágja neked a hajadat és profi módon levágja, és csak nézel, hogy, hogy ezt most miért csináltad. Azért, mert Istené vagyok és szeretlek. De bármilyen apróság, amiért nem te küzdöttél meg, azért csak hálás leszel, hogyha megértetted azt, hogy már nem vagy bűnös. Ha már átmentél ezen a, az önmarcangoláson, ha már átmentél azon, hogy nem kell, hogy elfogadottá váljál, mert már az vagy. Ha kiközösítve vagy, már nem vagy kiközösítve. Ha szegény vagy, már nem vagy szegény. Ha beteg vagy, már nem vagy beteg. És mindezek a tünetek, amik vannak a világban, csak minket vádolnak. A probléma ott van, és Góliátként jön eléd, és azt mondja, hol van az Izrael istene, hol van ez a nagy isten? álljon elő valaki, aki megmerne velem küzdeni. És akkor Dávid elé áll Góliátnak. És ugye ismeritek a történetet. Dávid elé áll Góliátnak. És azt mondja, hogy te itt jössz nekem ezekkel a látható dolgokkal, hogy kard, meg páncél, meg pajzs. Én viszont... Ellened megyek az Én Istenemnek a hatalmas nevével. És még ma odaadlak az égi madaraknak, te gólját, te probléma. És tudod, hogy mi volt az a kő, az a kavics Dávidnak a paritjájában, Amivel le, ölte a góljátot. Tudod, hogy mi volt az a kavics? Az a kőszikla, az Krisztus. Dávid a Krisztusba vetett hite által győzte le góljátot. Nem a kavics győzte le, nem az a fizikai kavics. Az egész Bibliában a kőszikla az mindig is Jézus Krisztus. A, a Szentírás azért iratott, mondja Jézus, mert azok a tesznek bizonyságot. Dávidnak a parityája volt a hite, a kavics pedig volt a megváltója. És az a kavics az Jézus Krisztus volt. Én ezt kívánom neked, ha látsz egy problémát az életedben, ami látható. Jön a fegyvereivel, hát ezek hatalmasabbak, de a, a góliát, ez egy három méter, vagy két és fél méter magas ember, lehetett akkora volt a, a lángysája, mint egy szövőszéknek a tartófája. Tehát valami iszonyat hatalmas volt. Külön fegyverhordozója volt, ami vitte a, aki vitte a páncélt. Tehát Dávid meg egy, egy olyan magas ember volt, mint én, 160 cm magas kis fiatal srác volt. Én is fiatal srác vagyok, csak kicsit tovább élek. Már. Viszont Dávid nem az óriásra nézett, hanem az Istenével. Az óriás, a problémád az Istent vádolja. Az a hegy, amivel neki, aki, ami előtted van, az Istent vádolja. És azt a kérdést teszi, hol van a te Istened? Ezt a kérdést teszi föl a probléma neked. Azért, hogyha beülteti az agyadban, akkor te is elkezdjék káromkodni, hogy hol van az Isten, miért engedte meg. De ez hazugság. Tudod, hol van Jézus? A keresztre fölvitte a problémádat, és ő már lejött a keresztről, és föltemadt, és a mennyben van, és közben jár, esedezik, érted? És nem vádol, hanem megigazít. A vádlást elveszi az útból, a hegyet. Úgyhogy te most már parancsolhatsz a góliátnak. Nem Isten ölte meg a góliátot, Dávidnak kellett ugye megölnie. De Dávidnak is a hite ölte meg góliátot. A hite adta a bátorságot. És én ezt mondom neked meg saját magamnak is, hogy bátorodjunk a hitben, és ne a láthatókra nézzünk, hanem Isten ígéreteire, olvassuk a Bibliát, és amit megígért, azt meg is tudja tenni. És ha kapsz egy kielentést a Bibliából, ami tudod, hogy szíven szól neked, neked szól az az ígéret, akkor abban tartsák ki, és legyél olyan, mint Ábrahám, aki Isten ígéretét sem a kétségbe hitetlenül, sőt, megerősödött a hitében, dicsőséget adva Istennek. Így olvassuk a Bibliát. Uram, mit akarsz nekem ígérni? Milyen reményt akarsz nekem adni, milyen jövőt akarsz nekem adni, és hogy akarod azt, hogy én is megállhassak másokat, mert annyi helyre el kéne vinni a te ígéret, uram, akik még nem hallották a jó hírt. Annyi elnyomás van, Jézus, te azért jöttél, hogy megszabadítsd a foglyokat, hogy leverd a láncokat, hogy szabadulást hirdess, hogy örömhírt hoz a szegényeknek, hogy a vakoknak a szemeit megnyisad, és hírested a kegyelemnek az öröm esztendejét, és bekötözd a sebeket, megmosd a lábakat, megetest az éhezőket, adjuk legyél az árváknak. Hirdessétek az evangéliumot, testvérek, nem kell szégyelni, ez Isten dinamitja. Bátorodjunk és töltsünk minél több időt az Úrral, és engedjük meg neki, hogy bárhol vagyunk, szóljon. Szóljon nekünk, mert csak mi leszünk belőle áldottabbak és boldogabbak. Boldog az az ember, aki az Isten igényén gyönyörködik éjjel és nappal, aki Jézusban gyönyörködik, olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa. Örök élet, buzgó folyamai ömlenek belőlünk. Bármire ráteszik a kezünket, áldott lesz. És ha gyönyörködünk az Úr Jézus Krisztusban, akkor megadja a szívünk kérését. Úgyhogy csókoljuk a fiút, magasztaljuk őt, emeljük föl az ő nevét, mert ő egyedül méltó. Méltó vagy Jézus minden dicsérete. Köszönjük az ígéreteidet, köszönjük, hogy semmiből teremtesz. Köszönjük, hogy föltámasztad a halottakat. Köszönjük, hogy ma sem kell hitetlenül úgy járjunk, mint a pogányok Isten és reménység nélkül, hanem bízhatunk benne. Drádbízzuk a problémáinkat, az összeset. Köszönjük, hogy te vagy a megoldás. Köszönjük, hogy már úton is van, és te íme újra cselekszel, nem kell a múltakon tűnödni. Legyen áldott a neved, és köszönjük, hogy a te nevedben mi is áldottak vagyunk. Köszönjük, hogy nem abrámok vagyunk, hanem ábrahámok. Nem meddők vagyunk, hanem sok nép, atya és anyja. Köszönjük, hogy vége a gyalázatnak. Szeretünk Jézus, és köszönjük, hogy igazdá tettél. Megigazítottad az Isten tehet. Jézus nevében. Amen. Váradi Attilát hallottátok a Rádió 777 műsorában az egyenes beszédben a római levél tanulmányozását. Legyen áldott hetetek, áldott napotok, és... és Bátorodjatok az Istenben való egyszerű gyermeki hitben, hogy ő milyen hatalmas, milyen jó dolgokat tud tenni a ti életetekben. Isten megáldott már benneteket 2000 éve. Sziasztok!